Забирала чарку з моєї руки, як скрипнули двері, і в сінях щось наче зірвалося з вішалки. Мене мучила спрага, я брів степом в короні Тантала. вдалині віднівся журавель, та я знав, що ніколи до нього не дійду. Повернув назад і прокинувся. До світлиці зазирав повновидий самовтішний місяць. У сінях коновки не було, видно, через морози Левадиха забирала її до хати. Горіла лампа. Марина сиділа за скринею, поклавши голову на руки. Марину, покликав я, що, Прокопе, схопилася вона. Левадиха не прийшла, щось припізнилася, вже, напевне, не прийде пізно та й далеко. Спросоння ще щось хотіла додати, але я зачинив за собою двері. Отягшись, я проковтнув пригоршню снігу з призби і попрямував до замка. Ніде нічого не шебершне. Я довго сидів, дивлячись на полум'я свічки. Був такий настрій, що хотілося заспівати якоїсь тягої, тужної пісні. Але я не пригадував такої пісні. Перед зором вишукувалися слова, стиха напливали мелодії. Та я не вміг їх Зібрати воєдину. У Миколиному кабінеті я побачив запустіння, сірим суконцем порохів, укритий стіл, і кушетка біля ліжка. П'яночі настрішився мирт на підвіконні. У ніздрі був запах притхлості. Я шарпнув дверцята в книжковій шафі. Шафа заскрипіла, захиталася і на долівку посипалися аркуші списаного паперу. Позбиравши їх, я зітер руковом пилюку, розклав аркуші на столі. Ліс чорним вороном розкинув крила над горою, і чути було його тихе, сонне дихання у гостій темні ночі. Далеко в полі, біля вогнищ пастухів на лугах, над полукіпками складених при дорозі пшеничних снопів, над примовклим у спокої Дністром. Підходячи до лісу, ви чули шерхіт перепилів у травах, монотонне подзвонювання цвіркунів. Все, про що б Микола не заводив мови, оживало і починало сплітатися у неосяжне, суперечливе полотно, над яким сизим голубом витала занепокоєність. Я з якою ще слабкою, Уявою, і повагою, і любов'ю перегортав аркуші. Подекуди Микола переривав себе на півслові, залишав місце, потім переходив до іншої картинки. Над вершечком гори плив безмежний місяць, на мить пригорнувся грудьми дощо бочка, цвіркувато видивився на долину, мов на чужину, і пішов довкола гори. Я подумав, що віднині. Завжди гіркої години приходитиму сюди. У цих нехитрих новелах про ліси і поля я знайду себе швидше, ніж на самоті, заходячи в двері сучасності із задавленої рівноваги. Тут билося серце вічності. Я поклав рукописи на місце. Несподівано, в мене вселилося переконання, що ніяка катастрофа не спроможна зупинити життя. Кожний трагічний кінець є початком оновлення. Ритм життя міняється, як міняється все на світі. Просто буває час, коли хочеться той ритм сповільнити або прискорити. Ритм стає господарем нашої уяви. А причина одна – чекання. Я все перерив у бібліотеці, шукаючи якої-небудь збірочки східних пісень, де пишеться, як лисиця стає людиною, або як дроворуб, забувши, де заховав забитого оленя, вирішує, що полювання йому приснилося. Я з задоволенням прочитав би про те, як пустельник умиває вуха, який забруднив голос владики пропозицією «Сісти на імператорський трон». Взагалі, мені хотілося чогось східного. Слава тобі, о великий із великих Сонце в мудрості і краси. Хто ще так уміє зупинити увагу перед величу людини? Якби я щось розкопав у цьому роді, мене б не побачили б на Майдані, і я не коротав би суботній вечір,